казала тим часом Жоржета. «Ми скоро виходимо, нам лише дві зупинки». І вони вийшли, ліві сказала. «А я думала, ми їдемо за закупками до сечу?» «Ми поїдемо? Просто я згадала, що в мене тут є ще одна справа. Нічого, ми хвилини не затримаємося». «Наступна станція «Провіденс», – залементувало радіо».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 Ліві призирливо кривила губи. Норман посміхнувся. Не варто ревнувати до того, чого не трапилося, малятка. А навіть якщо би трапилося. Яка різниця? Ти все одне мені припала до ока, і вже я знайшов би спосіб з тобою познайомитися. Ти навіть не подивився в мій бік. Просто не встиг. Тоді як би ти зі мною познайомився? Не знаю. Вже якось та познайомився б.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 Потім Ліві ще декілька разів зустрічали Нормана, але він ніколи не бував один, між ними завжди стояла Жоржета. Що ж, тут і ображатися нема чого, адже Жоржета першою з ним познайомилась. Вона сьогодні, здається, куди красивішою, ніж зазвичай.